Markusar Guðspjall Pétur Siguríkesson biskup les Markusar Guðspjall er á þeimur gilladiskum hvers konar afrétun eða ofnveg hlutningur er á heimil. Á þessum gilladiski er fyrsti tilnýndi kapitúli. Markusar Guðspjall Fyrsti kapitúli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 og pretykaði yðrunarskýrn til fyrirgefningar senda. Og menn stremdu til hans frá allir í jútefi byggð, og allir í Jerusalem búar, og letu skýrast af honum í áni jórtan og játuðu sendir sínar. En Jóhannis var í klæðum úr úlvalda hári, með leðurbelti um lendarsér og átt engisbrettur og villi hönangu. Hann predikaði svo, sá kemur eftir mig sem mér er máttúri og er ég ekki verður þess að krúpa nýður og leysa skóðfeng hans. Ég hef skýrt yður með vatni en hann mun skýra yður með heilugum anda. Svopar við á þeim dögum að Jésús kom frá Nasarit í Galilu og var skýður af Jóhannesi í Jordann.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 Hann gekk skammt þaðan og sá Jakób Sebeðiusson og Jóhannes bróður hans og voru þeir einnig á báti að búa net. Jesús kallaði þá og þeir yfirgávu Sebeðiuss föður sinn hjá dagluna mennunum í baktnum og fyltu hornum. Þeir komu til Kapernaum. Og hvíldardaginn gekk Jesús í samkunduina og kenti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 Sótt hitin fór úr henni og hún gekk þeim fyrir beina. Þegar kvöld var komið og sólin sest færðu menn til hans alla þá er sjúkir voru og haldnir illum ændum. Og allur bærinn var saman kominn við dyrnar. Hann læknæði marga er þjáðust af ímsum sjúkdómum og raka út marga illa anda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 Hann sagði við þá, við skulum fara annar í þorpin hér í grennt, svo að ég geti einnig predika þar, því að til þess er ég komin. Og hann fór og í samkundum þeirra í allir í og rak út illa anda. Maður nokkur líkhráð kom til hans, fjalláknýi og bað hann, ef þú vilt getur þú hreinsað mig og hann kendi brjóstum mannin, rétti út höndina, snart hann og meldi ég vil verð þú hreitt jafn skjótt farf af honum lík þráin og hann varð hreitt og Jésús let hann fara, lagði ríkt á við hann og sagði gæt þess að segja engum neitt en far þú sín þig prestinum og fórna fyrir hrensun þína því sem Mósi bauð þeim til vittnisburðar. En maðurinn gekk burt og rætti margt um þetta og viðfræði mjög, svo að Jésús gatt ekki framar komið ópinberlega í neina borg. Heldur hafðist við úti á óbyggðum stöðum, en menn komu til hans hvaðan æfa. Kapituli.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 Rufu þeir þekjuna uppi yfir honum, grófu þar í gegn og letu síga ofan rekkjuna, sem hinn lami lá í. Þá er Jésús sér trú þeirra, segir hann við lama mannin, barnið mitt, syndið þínar, eru fyrir gegnar. Þar sátu nokkrir fræðimenn og hugsuði hjörtum sínum, hví mælir þessi maður svo? Hann guðlastar. Hver getur fyrirgefi sindir nema guð einn? Samstundi skinjaði Jésús í anda sínum að þeir hugsaðu þannig með sér. Og hann sagði við þá, hví hugsið þér slíkt í hjartum yðar? Hvort er auðveldar að segja við lama mannin? þínar eru fyrirgefnar? Eða segja, startu?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 Svo að allir voru furðu losnir, lofuðu Guð og sögðu, aldrei áður hefum við erð því líkt séð. Aftur fór hann út og gekk með vatninu og allur mannfjöldin kom til hans og hann kenti þeim. Og er hann gekk þar, sá hann lefi í Alföðsson sitja hjá tóllbúðinni og hann segir við hann, Fylg þú mér!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 Er brúðguminn verður frá þeim tekinn, þá munu þeir fasta á þeim degi. Enginn saumar bót af óþæðum dúk á gamalt fat, því að þá rýfur nýja bótinn af hinu gamla og verður af verri rýfa. Og enginn lætur nýtt vín á gamla belgi, því að þá sprengir vínið belgina og vínið ónýtist,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 Og höfðu þeir nánar gætur á Jésu, hvort hann læknaði hann á kvíldar degi. Þeir höfðust kæra hann. Og Jésús segir við mannin með visnu höndina, Statt upp og kom hér fram. Síðan spyr hann þá, Hvort er heldur leifilegt að gjöra gott eða gjöra yllt á kvíldar degi, bjarga lífi hættu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 og hann gæti sent út að preðika með valdi að reka út illa anda hann skipaði þá 12 símon er hann gamnafnið petur jakob sebeteusson og jóhannes bróður hans en þeim gaf hann nafnið bóganerges sem þýðir þrumusynir og andres filipus og bartólomeus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 Verði ríki í sjálfu sér söndur þygt, fær það ríki eigi staðist. Og verði heimili í sjálfu sér söndur þygt, fær það heimili eigi staðist. Sér nú satan rísingjeng sjálfum sér og orðin sér söndur þykkur, fær hann ekki staðist, þá er út hefum hann. Enginn getur brotist inn í hús hinn sterka og rænt fengum hans,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 En sömt fjall í kom upp óks og bar ávöxt. Það gaf þrítu faldan, sextu faldan og 100 faldan ávöxt. Og hann sagði, hver sem eiru hefur að heyra, hann heyri. Þegar hann var orðin einn, spurðu þeir tólf og hínir sem með honum voru um dæmisauðnar, hann svaraði þeim. Yður er gefin lendardómur Guðs ríkis, hinir sem fyrir utan eru, fá allt í dæmisögum. Að sjáandi sjáu þeir og skinni ekki, heyrandi heiði þeir og skilji ekki, svo að þeir snúi sér eigi og verði fyrirgefið. Og hann segir við þá, þér skiljið eigi þessa dæmisögum, hvernig fáið þér þá skilið nokkra dæmisögum?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 og er þrenging verður síðan eða ofsokk vegna orðsins, bregðast þeir þegar. Öðru var sáðmelar þyrna, það merkið þá sem heyra orðið, en áhyggjur heimsins, tár auðavanna og aðrar gindir koma til og kefið orðið, svo það ber engan áðust. Hitt sem sáð var í góða jörð merkið þá sem heyra orðið, Taka við því og bera þrítúfaldan, sextúfaldan og hundrafaldan ávöxt. Og hann sagði við þá, ekki bera með ljós inn og setja það undir mæliker eða bekk. Er það ekki sett á ljósastíku? Því er ekki eftir hulið að það verði eigi gjört ópinberð, nýja leint að það komi ekki ljós.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 látur hann þegar bera út sigðina því að uppskeran er komen og hann sagði við hvað eigum við er að líkja guðs fríki með hvað að dæmi eigum við er að lísa því líkt er þa mustars korni þegar því er sáði mold er þas smærra hverju sáðkortni á jörðu en eftir að því er sáð tekur það að spretta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 Þeir vöktu hann og sögðu við hann, mestari hefur þú ekki um að við er förumst. Hann vaknaði, hastaði á vindin og sagði við vatnið, þegi þú, það fljótt um þig. Þá lagði vindin og gerði stilli lokn. Og hann sagði við þá, hví eru þeir rettir, hafi þeir enn enga trú. En þeir urðu miklum óttalostnir og sögðu hver við annan, hver er þessi, jafnil vindur og vatn, hlýða honum. Femti kapitúli Þeir komu nú yfir um vatnið í byggð gera senna. Og um leið á Jésús djæ úr bátnum kom maður á móti honum frá gröfunum, haldin óreinu manda.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 Þá fóru þá óhreinu andarnir út og í svínin. Og hjörðin nær 2000um ruddist fram af hamrinum í vatnið og drukknaði þar. En hirðarnir flýju og sögðu tíðendin í borginni og sveitinni. Men fóru þá að sjá hvað gerst hafði. Komu til Jesu og ságu haldna manninn sem hersingin hafði verið í, sýtja þar, klættan og heilvita. Og þeir eru þurr hættir. En sjónarvottar sögðu þeim, hvað fram hafði farið við haldna og og frásvinunum. Og þeir tóku að byggja Jésu að fara burt úr hérðum þeirra. Þá er hanski í bátinn, báð er haldin hafði verið, að fá að vera með honum. En Jésús lefði honum það eigi, heldur sagði, far heim til þín og þinna og segð þeim hve mikið drottinn hefur gjörð fyrir þig og verið þér miskun samur. Hann fór og tók að kunngjöra í Dekapólis, hve mikið Jésús hafði fyrir hann gjörð og undruðust það allir.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 að þið farið kom rætt og skjálfandi, fjall til fóta honum og sagði honum allan sannleikan. Jésu sagði við hanna, Dóttir, trú þín hefur bjargað þér, þar þú í friði og verð heil meina þinna. Meðan hann var að segja þetta, kom menn heiman frá samkundustjóranum og segja, Dóttir þín er látinn,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 Og hann kallaði þá tólf til sín, tók að senda þá út, tvo og tvo, og gaf þeim vald yfir óreinum öndum. Hann bauð þeim taka ekkert til ferðarinnar, annaðin stað, ekki brauð, malnýr peninga í belti, þeir skildu hafa skó á fótum, en ekki tvo kyrkla. Og hann sagði við þá. Hvar sem þér fáið inni, þar sé aðsetur yðar, unns þér leggið upp að nýju. En hvar sem ekki er tekið við yður, nýja á yður hlýtt, þaðan skulið þér fara og hrista dustið af fótum yðar þeim til vittnisburðar. Þeir lögður af stað og prediköðu að mennskildu gera yðrunn ráku út marga illa anda og smurðu marga sjúka með ólíju og læknuðu þá. Heráttes konungur frétti þetta en var nafn Jésu orðið við frægt. Sögðu sögumir Jóhannes skýrari er reysin upp frá döðum þess vegna eru kraftatnir að verki í honum. Aðurir sögðu hann er Elía en aðrir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 kom með höfuð hans á fati og færði stúlkunni en stúlkan móður sinni þegar læri sveinar hans fréttu þetta komu þeir tóku lík hans og lögðu í grófr þóstularnir komu nú aftur til Jesu og sögðu honum frá öllu því er þeir höfðu gert og kennt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 Eigum við er að fara að kaupa brauð fyrir 200 denara og gefa þeim að eita? Jésús spyr þá, hve mörg brauð hafi þér, farið og gætið að. Þeir höfðu að og svörðu, fimm brauð og tvo fiska. Þá bauð hann þeim að láta alla setjast í grængresið og skipta sér í hópa.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 Þeir tóku saman bröðbytana er fylltu tólf körfur, svo og fiskleifarnar, en þeir sem bröðana neyttu voru 5000 þúsund karlmenn. Tafalust knúði hann lærisveina sína að þar í bátinn og halda á undan yfir til bettsæitu, meðan hann sendi fólkið brott.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 um allt það hérað og bera sjúklinga í burðarrekkjum hvert þangað sem þeir heyrðu að hann væri. Og kvar sem hann kom í þorp, borgir eða á bægi, lögðu menn sjúka á torginn og báðu hann að þeir fengju rétt að snerta falt klæða hans og allir þeir sem snertu hann urðu heilir. Sjöndi kapitúli Nú sapnast að honum farið sér og nokkrir fræðimenn komnir frá Jerusalim. Þeir sáu að sumir lærisveina hans neittu matar með vanhelgum, það er óþvegnum höndum. En farið og reyndar gýringar allir, eita ekki nema þeir taki áður handlaugar og fylgja þeir svo erðavenju forfæra sinna.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 Þér hafnið bóðum Guðs, en haldið erfikenning manna. En sagði hann við þá, Lista vel gjöri þér að engu bóð Guðs, svo þér getið rækt erfikenning í þar. Móse sagði, Heiðra föður þinn og móður þína, og hvers sem formælir föður eða móður, skal dauða deyja. En þér segið,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 Og hann séir við þá, eru þér einnig svo skilningslausir, skiljið þeir eigi að ekkert sem fer inn í mannin utanfrá getur sörgað hann. Því að ekki fer það inn í hjarta hans, heldur maga og útsíðan í sapþróna. Þannig lísti hann alla fæður reyna og hann sagði, það sem fer út frá manninum, það sörgar manninn því að innan frá úr hjarta mannsins koma hinnar illu hugsanir saullífnaður þjógnaður manndráp hórdómur ágynnd illmennska sveksemi taumleysi örvend lastmargi hroki heimska Allt þetta illa kemur innan að og sörgar manninn. Hann tók sér upp og hjælt til byggða tílusar. Þar fór hann inn í hús og vildi engan láta vita. En eigi fekk hann duðlist. Kona ein frétti þegar af honum og kom og fjall honum til fóta en dóttir hennar hafði óhrænan anda.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 Þó eða hundarnir undir borðinu af mólum barnana. Og hann sagði við hana, vegna þessara orða skaltu heims núa, illi andin er farin úr dótturðinni. Hún fór heim, fann barni liggjandi á rúminu og illi andin var farin. Síðan hélt hann úr týrusarbyggðum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 Antvarpaði og sagði við hann, ef að þa, það er opnist þú. Og eiru hans opnuðust og haft tungu hans losnaði og hann talaði skipt. Jésús bannaði þeim að segja þetta neinum, en svo mjög sem hann bannaði þeim, því frekar sögðu þeir frá því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 Hvað eru þér að tala um að þér hafið ekki brauð? Skinjið þér ekki enn nýr skiljið? Eru hjörtu eða fórhert? Þér hafið augu, sjáið þér ekki. Þér hafið eiru, heyrið þér ekki. Eða munuð þér ekki. Þegar ég brauð brauðin 5 handa 5.000, hve margar körfur fullar af brauðbytum tóku þér saman? Þeir svara honum tolf, eða brauðin sjöhanda fjórum þúsundum, hver margar körfur fullara brauðbytum, tóku þér þá saman. Þeir svara sjö. Og hann sagði við þá, skilji þér ekki enn. Þeir koma nú til Betsa ítu, þar færa menn til Jésu blindan mann og byðja að hann snerti hann. Hann tók í höndins blinda, leyti hann út úr þorpinu, skýrti í auðu hans, lagði hendur yfir hann og spurði, sér þú nokkuð? Hann leyt upp og meldi, ég sé menn, ég greini þá líkt og tré, þeir ganga. Þá lagði hann aftur hendur yfir auðu hans og nú sá hann skýrt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 Því að hver sem vill bjarga lífi sínu mun tína því, og hver sem tíni lífi sínu vegna mín og fagnaðar erindisins mun bjarga því. Hvað stóðar það mannin að egnast allan heimin en fyrir gjöra sálusinni, eða hvað gæti maður láti til endurgjalds fyrir sálusína? En þann sem blygðast sín fyrir mig og mín orð hjá þessari ótrúu, sindu og kynnslóð. Menn mannssonurinn blygðast sín fyrir er hann kemur í dýfi síns með heilugum englum. Níundi kapituli Og hann sagði við þá, sannlega segi ég yður,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 og fær engin bleikir á jörðu svo kvitt gjöld og þeim byrtist Elía ásamt Móse og voru þeir á tali við Jésu þá tekur Pétur til Más og segir við Jésu Rabbi, gott er að við erum hér gjörum þrjár tjálbúðir þér eina Mósi eina og Elía eina hann vissi ekki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 Víst kemur Elía fyrst og færir allt í lag. En hvernig er rítað um mannssonin? Á hann ekki margt að líða og smáður verða. En ég segi yður Elía er komin og þeir gjörðu honum allt sem þeir vildu eins og rítað er um hann. Þegar þeir komu til læðisveinanna sáu þeir mannfjölda mikið kringum þá og fræði menn að þrákta við þá. En um leið og fólki sá hann, sló þegar felmtri á alla, og þeir hlupu til og helsuðu honum. Hann spurði þá um hvað eru þeir að þrákta við þá. En einnur mannfjöldanum svaraði honum, Mestari, ég færði til þín son minn, sem máleysis andi er í.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 Færið hann til mín. Þeir færðu hann þá til Jésu, en um leið og andin sá hann, tegði hann drengin ákavlega, hann fjallt til jarðar, veltist um og fróðu felddi. Jésu spurði þá föður hans, hver lengi hefur honum líðið svo? Hann sagði frá bernsku.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 Einn af þessum smælingjum sem trúa væri betra að vera varpað í hafið með mylnusteynum hálsinn. Ef hönd þín tælir þig til fals, þá snýð hana af. Betra er þér handar vana inn ganga til lífsins en hafa báðar hendur og fara til helvítis í hinn óslökkvandi eld, þar sem ormatnið deyja ekki og eldurinn sloknar ekki. Ef fótur þinn tælir þig til fals, þá snýð hann af. Betra er þér höllstum inn ganga til lífsins, en hafa báða fætur og verða kastað í helvíti. Það sem orfmarni deyja ekki og eldurinn sloknar ekki. Og ef auga þitt tælir þig til fals, þá ríf það úr. Betra er þér einegðum inn ganga í Guðs ríki, en hafa bæði augu og verða kastað í helvíti, það sem ormarni deyja ekki og eldurinn sloknar ekki. Sér hver mun eldi saltast? Saltið er gott, en ef saltið missir seltuna, með hverju viljið þér þá krydda það? Hafið salt í sjálfum yður og haldið frið yðar á milliði.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 og fór burt hryggur en það átti hann miklar eignir. Þá leit Jésús í kring og sagði við Lærisveina sína hver torveld verður þeim sem auðin hafa að ganga inn í Guðs ríki. Lærisveinunum brá mjög við orð Jésú en hann sagði aftur við þá, börn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 börn eða akra vegna mín og fagnaðar erindisins án þess að hann fái 100 fallt aftur nú á þessum tíma heimili bræður og systur mæður börn og akra jafframt ofsóknum og í hinum komandi heimi eilíft líf en margir hinir fyrstu munu verða síðastir og hinn er síðustu fyrstir. Þeir voru nú á leið upp til Jerusalem. Jésús gekk á undan þeim, en þeir voru skelfdir, og þeir sem eftir fylgdu voru rættir. Og en tók hann til sín þá tólf og fór að segja þeim hvað fram við síð ætti að koma. Nú förum við upp til Jerusalem. Þar verður mannssonurinn framseldur æðstu prestum og fræðimönnum. Þeir munu dæma hann til dauða og framselja hann heyringjum. Og þeir munu hæða hann, hrækja á hann, húðstrykja og lífláta, en eftir þrjá daga mun hann upp rísa. Þá komu til hans Jákob og Jóhannes, sinir Sepetiusar, og sögðu við hann. Mestari, okkur langar að þú gjörir fyrir okkur það sem við ætlum að byrja þig. Hann spurði þá, hvað viljið þið að ég gjörir fyrir ykkur? Þeir svörðu, veit okkur að við fáum að sýtja þér við hlýð í dýrð þinni, annar til hægri handar þér og hinn til vinstri. Jésu sagði við þá, Þið vitið ekki hvers þið byrðið, getið þið drukkið þann kallegg sem ég drekk, eða skýrst þeirri skýrð sem ég skýrist. Þeir sögðu við hann, það getum við. Jésús mælti, þann kallegg sem ég drekk, munuð þið drekka og þið munuð skýrast þeirri skýrð sem ég skýrist. En mitt er ekki að veita hver situr mér til hægri handar eða vinstri. Það veitist þeim sem það er fyrir búið. Þegar henni tíu heyrðu þetta, gramtist heim við þá Jakob og Jóhannes. En Jésús kallaði þá til sín og mælti. Þeir veitir að þeir sem teljast ráða fyrir þjóðum drotna yfir þeim og höfðingar þeir að láta menn kenna á valdi sínu. En eigi sé svo meða líðar, heldur sé sá sem mikill vill verða meða líðar, þjóttnýðar. Og sá er við fremstur vera meða líðar sé allara þrætt. Því að mannssonurinn er ekki komin til þess að láta þjóna sér, heldur til þessa að þjóna og gefa líf til lausnar gjalds fyrir marga. Þær komu til Jeríkó og þegar hann fór út úr borginni ásamt lærisveinum sínum og miklum mannfjölda sat þar við vegin Barkimæus sonur Tímeusar blindur beininga maður. Þegar hann heyrði að þar færði Jesús frá Nasaret tók hann að hrópa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 trú þín hefur bjargað hér. Jafnstjótt fekk hann sjónina og vildi honum á ferðinni. 11. kapituli Þegar þið nálgast Jérusalem og koma til betfaki og bethaniju við ólíu sendir hann tvo lærisveina sína og segir við þá Farið í þorpið hér framundan ykkur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 og sáu að það var visnað frá rótum. Pétur myndist þess sem gerst hafði og segir við hann Rappi, sjáðu, fíkjutrið sem þú formæltir er visnað. Jésús varði þeim, trúið á Guð. Sannlega segi ég yður, hver sem segir við fjall þetta, lyft þér upp og steip þér í hafið. Og ef er ekki hjarta sínu, heldur trúir, að svo fari sem hann mælir, honum mun verða að því. Fyrir því segi ég yður, hvers sem þér byrjir í bæniðar, þá trúið að þér hafið öðlast það, og yður mun það veitast. Og þegar þér eru að byrja, þá fyrir gefið. Ef yður þykir nokkuð við einhverð, Til þess að faðir íðar á himnum fyrirgefi einnig yður miskjörðir íðar. Ef þér fyrirgefið ekki, mun faðir íðar á himnum ekki heldur fyrirgefa miskjörðir íðar. Þeir koma aftur til Jérusalem og þegar hann var á gangi í helgidóminum, koma til hans allstu prestatnir, fræðimennitnir og öldungatnir,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 Þeir aðgöðust hver við annan um þetta og sögðu. Ef ég svörum frá himni, spyr hann, hví trúðu þér honum þá ekki? Eða ættum við að svara frá mannum, það þorðu þeir ekki fyrir lífinum því að allir töldu að Jóhannes hefði verið sannur spámaður. Þeir svöruðu Jésu, við ervitum það ekki. Ég svo sagði við þá, ég segi yður þá ekki heldur með hvaða valdi ég gjöri þetta. Tórti kapitúli Og hann tók að tala til þeirra í dæmisögum. Maður plantaði vingarð, hann hlóð garðum hann, gróð fyrir vingfröng og resti törg, seldi hann síðan vínirkjum á leigu og fór úr landi.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 Einn átti hann eftir en, elskaðan són. Hann sendi hann síðastan til þeir og sagði, Þeir mönu virða són minn. En vínirkjar þessir sögðu sín á milli, Þetta er erfingin, þörum og drepum hann, þá fáum við er og þeir tóku hann og drápu og köstuðu honum út fyrir vingarðinn.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 sem fýsir að ganga í síðskikkum og láta hilsa sér á torgum, vilja skipa eldsta bekk í samkundum og hefðarsæti í vestlum. Þeir réta upp heimili ekna og flytja langar bænir að yfir skinni. Þeir munum fá því þingri dóm. Jésu settist gegn fjárhýrslunni og horfði á fólki legja peninga í hana.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 Segð þú ás hvenar verður þetta og hvert mun takk þess að allt þetta sé að koma fram. En Jésús tók að segja þeim varist að láta nokkur leiða yður í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja það er ég og marga munu þeir leiða í villu. En þegar þér spyrir hernað og ófriðartíðindi, þá skelvist ekki. Þetta á að verða. En endilinn er ekki þar með komin. Þjóð rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki, þá verða landskjálftar og ymsum stöðum og hungur, þetta er upphaf fæðingarhýðana. Gætið að sjálfum miður, menn munu draga yður fyrir domstóla,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 sem yðurverður gefið á þeirri stundu. Þér eru þeikki þeir sem tala, heldur heilagur andi. Þá mun bróðir selja bróður í döða og faðir barn sitt. Börn munur ísa gegn foreldrum og valda þeim döða og þér munuð hataðir af öllum vegna naps míns. En sá sem staðfastur er allt til enda mun hólpin verða.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 Ég er vitið ekki nær húspóndin kemur að kveldi, á miðnætti, í óttu eða dögun. Látið hann ekki finna yður svovandi þegar hann kemur allt í einu. Það sem ég segi yður, það segi ég öllum vakið. Fjóttandi kapitúlinn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 og sat að borði, þá kom þar kona og hafði alabastur spytk með ómenguðum, dýrum, nardur smyrslum. Hún braut byrkinn og heldi yfir höfuð honum. En þar voru nokkrir er grændist þetta þeir sögðu sín á milli. Til hvers er þessi sóun á smyrslum? Þessi smyrsl hefði mátt selja þeir meir en þrjúhundruð denara og gefa fátækum og þeir athyrtu hana. En Jésu sagði, látið hana í fríði. Hvað við þér að angra hana? Gott verk gjörði hún mér. Fátæka hafi þér jafnan hjá yður og geti gjörð þeim gott, nær þér viljið. En mig hafi þér ekki ávart.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 Fór þá til aðstu prestana að framselja þeim hann. Þegar þeir heyrðu það, urðu þeir glaðir við og hétu honum fjö fyrir, fyrir, en hann leitaði færis að framselja hann. Á fyrsta degi ósýrðu brauðanna, þegar menn slátruðu páska lambinu, sögðu lærisveinar hans við hann. Hvert vilt þú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 Þegar þeir sátu að borði og mötuðust, sagði Jésús, sannlega segi ég yður, einn af yður mun svíka mig, einn sem með mér yttur. Þeir eruðu hryggir við og sögðu við hann, einn af öðrum, ekki er það ég. Hann svaraði þeim, það er einn þegar tólf.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 Hérðan í frámun ég við eigi drekka af ávexti vinnviðarins, til þess dags er ég drekka nýjan í Guðs ríki. Þegar þeir höfðu sungið lofsöngin, fóruð þeir til ólugjufjálsins. Og Jésús sagði við þá, þér munuð allir nekslast því að rýta þér, ég mun slá hyrðin, og sauðirnir munu tvistrast. En eftir að ég er uppriðsinn, mun ég fara á undan niður til Galíliðu. Þá sagði Pétur, þótt allir nekstlist, geri ég það aldrei. Jésu sagði við hann, sannlega segi ég þér, nú í nótt, áðurinn hann í galar tvísvar,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 Sefur þú, gast ekki vakað eina stund, vakið og byggjið að þér fallið ekki frestni, andin er reyðubúin en holdið veikt. Aftur vek hann brott og baðst fyrir með sömu orðum. Þegar hann kom aftur fann hann þá enn sofandi því að drungi var á augum þeirra og ekki vissu þeir hvað þeir ættu að segja við hann. Í þeirja sinn kom hann og sagði við þá Svo við þeir enn og krýlist. Nú er nóg. Stundin er komin. Mannssonurinn er framseldur í hendur sindur manna. Standið upp, förum. Sá er í nándt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 Hann er það. Takið hann höndum og færi brott í tryggri vöstlu. Hann kemur, gengur bentaði Jésu og segir rabbi og kisti hann. En hinnur lögðu hendur á hann og tóku hann. Eitt þeirra er hjá stóðu frá sverði hjó til þjóns allsta prestsins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 Þá yfirgáfuð hann allir lærisveinar hans og flýðu, en maður nokkur ungur fylgdist með honum, hann hafði lýnklæði eitt á berum sér. Þeir vildu taka hann, en hann létt eftir lýnklæðið og flýði nakin. Nú færðu þeir Jésu til aðsta prestsins. Þar komu saman allir aðstu prestarnir, öldungarnir,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 Þá tóku synir að ræki áan til huldu andlit hans slógu hann með hnefunum og sögðu við hann spáðun Eins spurði þjónarnir hann Pietur var niðri í garðinum þar kom einn af þeirnum ældsta presins og sá hvar Pétur var að orna sér Hún horfir á hann og segir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 Áður en Haníkar tvis var munttu þris var afneita mér. Þá fór hann að gráta. 15. kapítuli. Þegar að morgni gerðu ældstu prestarnir samþykt með öldungunum, fræðimönnum og öllu ráðinu. Þeir létu binda Jesú og færa brött og framseldu hann Pilatusi.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 Gaf hann þem Barabbas láusan hann lét húð stríkka Jesu og framsældi hann til krossfestinga Hermennirnir fóru með hann inn í höllina aðsetu landshöfðingjans og kölluðu saman alla her sveitina þeir færa hann í purpur og skykky þrétta fyrdni krónu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 Lama Sabaktani Það hýðir Guðmin, Guðmin Hví hefur þú yfirgerðið mig? Nokkrir þeirra er hjástóðu Heyrðu þetta og sögðu Heyrið, hann kallar á Elía Hljóp þá einn til Fyllti njarðarvött Ediki Stakk á reyfstaf Og gaf honum að drekka Hann mælti Látum sjá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 og mjög árla hinn fyrsta dag vikunnar um sólarupprás koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli hver mun velta fyrir oss steininum frá grafarmunnanum. En þegar þær litu upp sjá þær að steininum hafði verið veld frá en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfuna og sjá ungan mann sitja hægra megin, klætta hvítri skikju og þar skeldust. En hann sagði við þær, skellu við stegi, því að leitið að Jésú frá Nazareth hinnum krossfesta. Hann er upp risin, hann er ekki hér. Sjá þarna er staðurinn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 er sáu hann upprið sinn. Hann sagði við þá, farið út um allan heim og pretikið fagnaðar erindið öllu mannkinni. Sá sem trúir og skýðist mun hólpin verða en sá sem trúir ekki mun fyrirdæmdur verða. En þessi takk munu fylgja þeim er trúa í mínu nafni munu þeir reka út illa anda Tala nýjum tungum, taka upp höggorma og þó að þeir drekki eitthvað bannvænt mun þeim ekki verða meint af. Yfir sjúkamunu þeir leggja hendur og þeir verða heilir. Þegar nú drottinn Jésús hafði talað við þá, var hann uppnuminn til himins og settist til hægri handar guði. Þeir fóru og pretíkuðu kvarvetna. En drottinn var í verki með þeim og staðfesti bóðum þeirra með táknum sem henni fyldu.